Хлопці дивували, що той уже геть обліплений мазутом, але це лише додає тварюці запалу. «Ой, проб'є бак!» – лементувала юрба. Бобик заходився рогами підважувати цистерну, аби накотити її на путь. Кожен такий удар у гуркотів так, наче хлопця вже вкинуто до середини резервуару і змушував ще дужче утискатися. Тут голова сілеради хоч і з опалу, а Змитикував, скільки коштуватиме пролити газ. Він стромив чиюсь рушницю в густу гілляку, затулився нею і святетно задріботів до ГСМ. -у. Щоразу, отанцювуючи назад, він підсунувся під каністру і, спритно просунувши зброю, випилив упродовж вуха Бугаєві. Той зачудований зупинився, адже залізного стовпа тепер ніде не було. Враження гримнуло так само добряче. Звір подивився, що стоїть на ногах, а замість прив'ялого буску, смердить сонцем. І що навколо не поле, а поруч із рідним загоном. А він струсив загривком і рушив за загорошу. Світ... Є на своєму місці. Лише коли Путя підвівся з нього, то побачив, що він теж геть в мазуті. Отож, хлопця, можна сказати, відливали. Так довго вимивали з нього липкий бруд. Щастя спинилося, Путя збагнув, що стіни будинку можуть захистити лише від лихих снів, а проти тварини вони паперові. Обкопатися стелевими рейками – то примарна річ. Хлопець осягнув, що богай не міг побачити його біля кремниці з такої відстані, а просто вчутив. Якщо він знає, де я живу, хлопець полухнувся на цієї думки, а якщо він знає, де живе Ніна, то може помститися значно страшніше цей володар колишнього колгоспу, бо його невпинну люті не могла поглинути череда». А він входив у силу, а її треба пробувати. Кожен тут мусить її на собі відчути, боятися заздалегідь. Така була вимога звіра. І тому він діятиме саме так. Путя заховався на горищі, і думки його там були такі самі, горішні. Нічка, ламутка оповувала дах, і вже на нього вішилися різне чортячі. Лише вранці мати помітила порожнє ліжко, а вона не знала, що син нагорі. Відкривши віконце, він звідти просив Бога і сам не знав якого, але той, який би він не був, а мусив почути сільського хлопчину. Богай звів голову до низького неба, усе принишкло, аби чути його голос. Крик ударив у видноколо. Чув його і путя, він опустив свої долоньки, здійняті догори, до гори, а коли... Околиці відлунали ревиськом, хлопчина здогадався, що благання омнули тварину, і з гори не зліз. Путя був далекий від тих високих розрахунків, а в нього була неймовірна душа, і вона про це знала, тому їй підказала, що тепер порятунку годі сподіватися звір не пробачить. Доки громада гойдалася новітніми чутками, хлопчина зі драбиною на землю, подався до школи, обійшовши аж за колом за Івангорою. Путя знайшов собі там зламану роздвоєну вербову галузку і повандрував далі. А в учительський вийняв шибку, заліз усередину і привласнив зі стенду цивільної оборони проти газа. Далі хлопець відкрутив від батьківського радіоприймача чималий шмат доброї латунної антени. Загострив якомога краще свого складеного ножика, з плитки зняв пропечене натріснуте, чавунне кружальце. Не пошкодував свої праздникові черевики, відтяв язика, бо він був хоч м'який, але цупкий, а вибрав у господарстві найтяжчого молотка, на ферму, а надто на загорожу, не глянув і разу, навіть коли підповз до неї із надвітряного боку, абик завмер. Або з вчорашнього, коли корівки були геть покірні, він удовольнив свою столичну пиху. І здобув якийсь супокій. Тимто не почутив хлопчака гума з автокамери не така пружна як та, яку зрізано з окрайця газу, прив'язана дротом до рогачки, тягнеться така нескінченно, скільки сягає руки. Заклавши до шкуратки відбитого шматочку човуну, на мить завагався, чи загострив нього краї, адже метал від довгого ужитку на печі міг виявитися м'яким, надто легко він піддався молоткові. Вагатися було годі, хлопець набрав якомога більше повітря і от того зміг ще дужче розтягнути рогатку.